як отой Бенгед. Тож вам потрібен практичний чоловік, досвідчений у справах, котрий захистить ваші інтереси, потурбується про деталі». «Безкоштовно, звісно», – саркастично кинув Тейлор. Горнсвогл почав надсадно кашляти. «Гм, природно я сподівався, що мені можна буде виділити невелику частку у вашому підприємстві». Сілс, який досі мовчав, раптом рвучко підвівся. «Геть звідси, ви чули?» «Геть, поки я не викликав поліцію». «Прошу, професора Сілса, не хвилюйтеся», відступаючи за балькотів у Горнсвогл. Тейлор відчинив двері. І колишній конгресмен, бурмочучи щось собі підніс, покинув дім, коли двері грюкнули за ним. Сілс упав на стілець, утомлено провів рукою по чолі. «Що нам тепер робити, Джине?» «Він пропонує лише дві тисячі». «Ще тиждень тому я би не мріяв про таку суму, а тепер це здається жалюгідним». «Забудь про нього», – твердо сказав Тейлор. «Той тип просто блефує. Послухай, я зараз же йду до Стейплза. Ми продамо йому все за пристойну ціну, і хай потім розбирається з Бенгедом сам. Тоді наші клопоти скінчаться». На жаль, Тейлор помилявся. «Їхні клопоти тільки починалися». Через вулицю стояв якийсь непоказний чоловік, щільно закутавшись у піднятий комір пальта. Його блискучі, насторожені очі уважно стежили за будинком. Якби поруч проходив поліцейський, він, можливо, упізнав би в цьому чоловікові Слепі Ігана, відомого поліції. Але ніхто не звернув уваги, і Слепі залишився непоміченим. От халепа, пробурмотів він сам до себе. Справа буде легка, як пиріг. Усе лабораторне барахло. На першому поверсі заднє вікно можна відчинити зубочисткою, ніяких сигналізацій, ніякої охорони. Він хихикнув і зник за рогом. Та не лише слепі виношував свої задуми. І Пітер Квінтус Горнсвогл, крокуючи вулицею, відчував, як у його голові визріває геніальний план, що вимагав дій дещо поза межами закону. Не дрімав і Джордж Трогмортон Бенггед належачи до тієї енергійної породи людей, яких називають ділками. І які не надто переймаються моральними тонкощами, він, звісно, не збирався платити мільйон за якийсь там секрет. Тож вирішив звернутися до одного зі своїх знайомих. Цей знайомий був особа сумнівної репутації, тому Бен Гет діяв дуже обережно, але розмова між ними завершилася взаємною вигодою і цілковитим порозумінням. Волтер Сілс прокинувся серед ночі, ніби від раптового поштовху, прислухався. У темряві стояла тиша, але за хвилину він почув тихе шарудіння десь унизу, в лабораторії. Він нахилився до сусіда по ліжку і легенько штовхнув його. Джине, Джине, прокинься, вставай, га що там? Дай поспати, пробурмотів Тейлор. Тихіше, прислухайся. Чуєш, нічого не чую. Ну, може, вітер. «Ні», – прошепотів Сілс, приклавши палець до вуст. І справді у тиші виразно долинуло шарудіння, ніби хтось обережно пересувався внизу. «Злодії», – прошепотів Тейлор, миттю прокидаючись. Обидва швидко накинули халати і тапці і почали навшпиньки спускатися сходами. Тейлор тримав у руці револьвер і йшов попереду. Вони пройшли, може, половину сходів, коли внизу раптом почулося вигук і тупіт, за ним – брязкіт скла і дзенькіт посуду. «Мій амоній» – зойкнув Сілс і, не звертаючи уваги на застереження Тейлора, кинувся вниз. Хімік увірвався до лабораторії за ним, його товариш, що лаявся на бігу і клацнув вимикачем. У різкому світлі лампи дві постаті, що борсалися між розбитих колб, розплуталися і завмерли, мружачись від світла. Оце так компанія, промовив Тейлор, наставляючи револьвер. Один зі зловмисників підвівся, потираючи порізане зап'ястя і, криво посміхаючись, уклонився це був Пітер Квінтус Горнсвогл. Безперечно, почав він тремтячим голосом, кидаючи нервові погляди на зброю. Усе це може здатися підозрілим, але пояснити дуже просто незважаючи на те, як грубо ви зі мною поводилися. Я не втратив до вас щирої прихильності. Він розвів руками і продовжив Як людина світу, я знав, які підступи готує зіпсоване суспільство, тому вирішив наглядати за вашим домом цієї ночі. І що ж бачу, оцього мерзотника. Він указав на другого чоловіка з приплюснутим носом, який досі лежав на підлозі, що прокрадався через вікно. Тож я, не вагаючись кинувся вслід, ризикуючи життям, аби врятувати ваше велике відкриття. «Гадаю, за це я заслуговую на вдячність і, можливо, на перегляд вашої попередньої відмови від моїх послуг». Тейлор слухав його з глузливою посмішкою. «Ти, бачу, брехати не розучився, гапік'ю. Він хотів додати ще кілька власкавих слів, але тут інший злодій, що приходив до тями, закричав. «Брехня, бос, цей товстун мене підставляє. Я просто виконував замовлення. Прийшов розкрити сейф, трохи заробити чесною працею, і раптом він вилазить із ломом і пальником, лізе до того ж сейфа. Ну, я, звісно, не стерпів, і...» горн свого обурено випрямився. «І ви вірите слову цього бандита?» обурено вигукнув він. «Між іншим, я дозвольте нагадати...» Колись був одним із найшанованіших членів конгре. Цить обидва. гримнув Тейлор, змахнувши револьвером. Зараз викличу поліцію, їм і будете байки розповідати. Волте, все ціле. Здається, так. вигукнув Сілс, оглянувши лабораторію. Вони побили лише порожній посуд, решта неушкоджена. Ну й добре, почав Тейлор, та слова застрягли йому в горлі. З передпокою почувся тихий, спокійний голос. Ану, кинь ствол. У дверях стояв чоловік у капелюсі, насунутому на очі, тримаючи револьвер. Його рухи були спокійні, упевнені, він явно знав, як користуватися зброєю. Ну, живо, повторив він хрипко. Клади залізяку. Тейлор неохоче опустив револьвер. Він дзенькнув об підлогу. Новоприбулий повів очима по всіх чотирьох. У посмісті майнуло зловісне задоволення. «Ага», – мовив він, – «дивись, но скільки конкурентів!» «Популярне місце!» Сілс і Тейлор стояли при горн свого тремтів так, що піджак на ньому подзвонював гудзиками. Перший злодій відступив, пробурмотівши святі небеса. Та це ж Майк Слизень. Саме він хрипко озвався той. І багато хто знає, що я не вагаюся натиснути курок. «Ну, лисий!» – глянув він на Сілса. «Давай сюди все, папери, формули, що там у тебе. І швидко борахуватиму до п'яти». Сілс затремтів, але очей не відвів. «Папери в сейфі!» – промовив він, намагаючись говорити спокійно. «Тоді відкривай». Майк Слизень повільно спустився кількома кроками до сейфа, не зводячи погляду з хіміка. Сілс підійшов до металевої шафи, обережно натиснувши на комбінаційне колесо. Звук клацання металу лунав у тиші, як удари годинника. «Рухайся швидше, лисий!» – гаркнув Майк. Дверцята розчинилися. Замість того, щоб потягтися всередину, Сілс різко відскочив убік і вигукнув. «Тепер Джине. Тейлор, який досі стояв, схилившись, схопив найближчу пляшку і жбурнув просто в голову гангстера. Пляшка розбилася, обливши його хімікатом. Той завив і вистрілив навмання. Пролунав крик, дзвін скла, потім короткий гуркіт і тиша. Коли дим від пострілу розвіявся, Майк Слизень уже лежав на підлозі, непритомний. Його рука ще стискала револьвер, але Тейлор, кульгаючи, вже наступив на неї і відкинув убік. «Ти поранений!» – вигукнув Сілс. «Дурниці!» – прохрипів Тейлор, куля лише зачепила плече. «Телефонуй поліції!» Поліція приїхала за п'ять хвилин і забрала одразу трьох. Майка Слизня, Слепі Ігана і бідолашного Пітера Квінтуса Горнсвогла, який намагався довести, що він – жертва суспільної несправедливості. Наступного дня всі газети рясніли заголовками про вченого – який відбив нічний напад бандитів. Сілс і Тейлор прокинулися знаменитими. Коли минуло два дні після пригоди, Волтер Сілс сидів у своїй лабораторії, спостерігаючи, як сонячне проміння грає на полірованих приладах. Він зітхнув. «Багатство, як і злидні, має свої клопоти», пробурмотів він, пригадуючи попередні події. Він йшов до банку, щоб покласти патентні документи до сейфа коли на вулиці раптом з'явилися ті самі двоє – Майк Слизень і Слеппі. Їх, певно, відпустили під заставу. Він не встиг озирнутися, як відчув холодне дуло револьвера біля ребер. «Рухайся тихо, лисий!» – почувся знайомий шепіт. «Де папери? У внутрішній кишені?» – прохрипів він. Напарник Слизня спритно витяг кілька аркушів. «Це вони, босе?» «Саме вони!» – відповів той – і, штовхнувши Сілса, обоє зникли в натовпі. Сілс зітхнув і повільно підвівся. На щастя, він передбачив усе. Справжні документи лежали сховані під підкладкою «Капелюха». Те, що вкрали злодії, було лише копією, і не зовсім безпечною. Він продовжив шлях до банку, поклав справжні папери у сейф і, виходячи, усміхнувся. Коли вони спробують скористатися тим, що вкрали, їм стане гаряче, в прямому сенсі. Удома його зустрів Тейлор. «Поліція чергує біля будинку», – сказав він. «Після нічного нападу я попросив охорону». «І недарма, відповів Сілс, розповівши про нову пригоду. «Але тепер ми в безпеці. До того ж сьогодні о третій приїде Стейплз. Стейплз із Ігл Стіл той самий? Так, я домовився про зустріч». Тоді час перевірити покриття Волте. Ми ж так і не переконалися, як поводиться амоній при нанесенні на метал. А вже ж, кивнув Сілс. Зробімо це до його приїзду. Вони приготували невелику електролітичну ванну за моналіном, під'єднали батареї, закріпили звичайну металеву ложку. «Як бачиш, принцип простий», – пояснив Сілс. «Іон амонію має осідати на катоді, тобто на лосьці». Він замкнув коло. Минуло кілька хвилин, і поверхня ложки почала тьм'яніти, набуваючи глибокого жовтого блиску. «Поглянь!» – захоплено прошепотів Тейлор. Покриття ставало дедалі рівнішим, яскравішим. Через п'ятнадцять хвилин Сілс розімкнув коло. «Ідеально!» – сказав він. «А тепер спробуємо обробити його киснем». Він узяв металевий балон, і почав пропускати через розчин суху суміш азоту і кисню. Жовта поверхня ложки раптом заблищала золотом, ніби засвітилася зсередини. «Яка краса!» – прошепотів Тейлор. «Витягни її волте!» Сіл з переповнений гордістю, узяв щіпці, підняв ложку над ванною, і в ту ж мить повітря в лабораторії наповнилося нестерпним смородом. То не був просто запах. То був удар, отруйна хвиля, що обпалила очі горло Легені. «Господи!» – задихаючись, закричав Тейлор. Що це? Вони кинулися відчиняти вікна, але було пізно. Запах ставав дедалі нестерпнішим, вони кашляли, задихалися. Врешті Сілс, ледве тримаючись на ногах, викинув ложку у відкрите вікно. Вона впала просто під ноги поліцейському, який стояв біля дверей. За кілька секунд вулицю охопила паніка. Люди розбігалися, коні шаленіли, пожежники зупиняли машини, не в силах витримати сморід. Стейплс, що саме під'їхав, зробив кілька кроків і повалився, зірвавши піджаки і кашляючи. Сілс і Тейлор, задихаючись, утекли з дому і пірнули у воду Гудзону, щоб хоч трохи очистити легені. Вони стояли по груди у воді, задихані, бліді. Але ж амоній стабільний, хрипів Тейлор. Як він може смердіти? Чув про мускус, відповів Сілс, пахне роками і не випаровується. Наш Амоній такий самий, тільки запах у нього із самого пекла, вони стояли мовчки, слухаючи, як вітер несе рештки смороду з міста. Коли це все розслідують, нас, мабуть, заарештують, тихо мовив Тейлор. Я б краще ніколи не бачив цього металу прошепотів Сілс. Тейлор поклав руку йому на плече. «Не переймайся, друже. Ти став відомим. Тебе візьмуть у будь-яку лабораторію світу. І, можливо, ти ще отримаєш Нобелівську премію». Сілс ледь усміхнувся. «Можливо, і може я ще знайду спосіб знешкодити цей запах». «Я теж на це сподіваюся», сказав Тейлор, глибоко вдихаючи свіже повітря. «Ходімо назад». Може, ложку вже прибрали. Кінець. Ви слухали оповідання Айзека Азімова «Величне володіння». Підтримайте український голос фантастики, підпишіться на канал Кібербард, залишайте вподобайки та діліться відео з друзями. Попереду нові історії від найкращих авторів жанру.